Utószó. Annyi mindenkinek tartozom köszönettel azért, amiért író lehetek. De a legnagyobb köszönet téged illet, kedves olvasó, amiért értékes szabadidődet az én könyveim olvasására áldozod. Az írás számomra nem munka, hanem megtiszteltetés. Amikor megindultam ezen a rögös úton, egy szintén szárnyait bontogató kiadó talált rám. Lehetőséget adtak nekem, és úgy indultunk egy lépcsőn fölfelé, hogy egymás kezét fogtuk, nem csak magunknak törtük az utat. A siker sosem egy embert illet. Pár sor mögött is rengeteg szakember és bizalom áll. Egy kiadó bízik az írójában, az író bízik a kiadójában, az olvasó pedig bízik az íróban. Ez egy csodálatos kör, amiben neked ugyanolyan szereped van, mint nekünk. Ezt jól megtanultam a maffia trilógián megjelenésekor, aminek minden része bestseller lett. Az olvasóknak köszönhetően. Sosem tagadtam, hogy elsősorban anya vagyok és nő, éppen ezért írok elmét és lelket megmozgató történetekről. Talán ennek köszönhető, hogy könyveimben mindig fontos a férfi-nő kapcsolata, szélsőséges érzések, helyzetek és a mondani akarás. Remélem, legújabb regényem legalább annyira rátalál a saját útjára, mint az előző három. Kívánok minden kedves olvasómnak kellemes időtöltést és képzeletbeli szárnyalást, mert a könyv egy másik világ. Aki kinyitja a fedelét, olvasni kezdi, már bele is sétált. Amennyiben írásaim elnyerték tetszésedet, és neked is van véleményed, keress a hivatalos oldalaim egyikén.